Ez ere ginen gurekin. Gure palita, hemen oso neamo. O. Baba Kultur alea. Gaungetorriak entzule gure gaurko kultura tal honetara. Gaur itsasura begira jarriko gara, itsasuko sanoki gelan igande hontan. Azken kolaboratutigoitiz askaria zuzenean izeneko ekimena izango baitugu EHZ eta, eta Gozokiren eskutik. Hala bada, eskaintzen zaizkigun itsorden artean Anariren azken lana ezagutzeko aukera izango dugu. Anarik kontzertu bat eskainiko baitu Epilogo bat izeneko bere azken diskaren Arira. Eta Anarik errandigunaz, e, txasne hori izango beraz gain imedi eta ba, bueno, ba, jotzeko leku berriak ezagutzeko eta jotzeko E, aukera berriak da guretzat ondiretzat pentsatu hori da kontu hontan ederrena, ez. Banarirekin mintzatuko gara gaur eta unea aprovehatuko dugu epilogo bat izeneko bere azken lanaren inguruko argibideen ukaiteko. Bas Basgaitez. Gure gaurko kultura tala abiat dezagun eta gaur itsasura begira jarriko gara, otsaiaren 12 hontan gigandiarekin itsasuko sanoki gelen askaria zuzenean izeneko ekimena izango baitugu EHZ eta, eta gosokiren eskutik. Atxaldeko 4 goiti hitzurdu ezberdinak izango ditugu, Afrikar dantza tailerra eta ikusgarriaz gain liburutegi alternatibo bat ere proposatuko baitagute eta aurren sokoa baldin bada ez da lekua ere izango baitugu. Ba, haipatu behar, anari bere azken lanaren aurkezteko ere tartea hartuko duela, eta kontzertu bat eskeneko duenez, baitzak ederra guretzat, anariren epilogo bat izeneko lanaren inguruko argibiden ukaiteko. Banari anari dugu telefonaren bestaldean, gaixo gunon? Egunon. Azken aldian, epilogo bat, izeneko lana diguzu aurkeztu, e, epilogo bat, e, ba, diska inzuzen ere, sei kantu osaturiko lana bada honakoa, eta aurreko lanaren bat, ere, bai, bat, edo e, bat ez da? Bai, segidabat, edo hori da, epilogo bat, epilogo posible bat, e, bukaera bat bezala, edo, bueno, oindala bi urte edo zure aurrekariten alak, Eh, diskoa egin nuen, da hor geratu zan abesti bat hola zintzilik epilogoa delten zena e, e, zura horrekariten alak diskoaren berearen epilogo propioa izango zena azkenengo abestia baino ez ginen gustora geratu eta eten etzen, etzen sartu e, e, disko hortan eta orduan banuen ba hori boitaka e, abesti hori eta eta orduan, ba, bueno, momentu baten e, hori otuzta iran, e, ba, egitea epilogo bat horrekin, eta bueno, beti <coughs> geratzen da material asko e, disko baten kanpoan, nireka esban bintzat disko bako itsean, ba, gehiago idazten dut, gehiago kompozazten dut, gero bertan fartzen dut nahaino, eta, bueno, grabakinoan ugarra uh, honetan, ba, horri ba, material, horri edo irazita eta grabatuak nituen zenbait gauzei, ba, ari horri tira egitea eta da disko txiki bat egitea horrekin eta durango dako bat gara genuen Zasia bai. kera bat jana zinen Ordurako hitza aak zuaitza aspaldiruzi arren han luze Epilogo bat, beraz, aurkezen digu zora ingontan, aurreko lanarekin alderatu zedo, e, giro berean, ez, e, atondurikoa, Unibertso poetiko berdinarekin. Bai, bai, bai. Nik e, diskoaren barruan bertan bet, e, beti bilatzen dute lotura bate gotea e, e, abestien e, artean, e, beraien artean eh no so konceptu lanekin eta eta ibiltze zaiz ba bestiak de e, el e, e, egoteak ematen diola lan osoari holako ba ba osotasun bat eta eta koherentzia bat eta gaur egunean adibidez eh ohtura geiago gerota geiago da ohtura bestiak banakan zitea singelaren e kultura ta honek fiskat ba, bueno, eskatzen du dizka osoaren eh e, bueno, e, baten e, oi hartuna edo edo kontzeptu baten e, azalpena beste abesti baten dago ta horrela elkar lotzea besteak eta kasu hontan ba nola ez ba, epilogoak ere hori e, or, funtzio hori eta ke ba bai esplikatzen bait kontzeptua edo berriro elkartzea ta lotzea horrekin bai hori zan bai da ilei Dañas, qué rapidez. Mundo a que va o si o simulado va a tekenduenea. Nor va legal de tus bueno litzate que la realidad irterá. E un da cachoriero vivir Zender Bat gauzak abitzen den zu bezalako utxune bate Beste asko korrikatera ziren etxe eta tikies Bide gorritan barren apiztia, juanta etxe animali Eta nemengo pizinetan jende haute daratzen igerira Rand Banarirekin mintzatzen gara gaur, epilogo bat izeneko lana plazaratu baitu orain dela gutxi, eta zuzenean ikusi alizango baitu guzta, otxaiaren amabiontan, igandearekin itxasuko sanoki gelan. Anari, Zuzenekoak keskena izan dituzu ere, azken lan honen harira zer Moskoa jarrera izan duzu? Ba, oso ona, egia esan oso ona. E, gure beldurra, kako txartean zen, bueno, e, zure horrikare penalakekin e, jodugu, e, asko jodugu, eta gure bildurratzen, bueno, ba, jodugu egin ditugu plazak, eta hon, ba, ba, ez dakit, ez? Ez da, alian ez dago, da o, ba, Euskal Herria azkenean, bueno, ba, Euskal Herriko plazak, ba, direnak dira, eta orduan, e, ba, batutan, e, e, pixkat horrekin, horrekin pixkat ardu da, tuta, E, Ardu dutuak ginen, eta, eta egia zan, ba, ba, osa guztuak gaudetzen, zatezte plazazko sortu dira, eta tartean, adibidez, e, azteguruan amurrion, e, e, aurroko azteguruan amur, amurrion izan berri gara, eta, da, niko gehi urtetan inoiz ez nuen amurrion joa, adibidez, edo, edo, bueno, ba, horrelako, ba, iparaldean, adibidez, adibidez, eh jaatzen ha berro izango gara askain mere eta jotzeko ba, bueno, ba, leku berriak ezagutzeko eta jotzeko e, aukera berriak da guretzat gure ondiretsat pentsatu hori da konpontan ederrena ez ordik ere lekuak e, ezagutzen joatea, eta tarata ondo ibiltzea eta bai Babiludi giliko gala, desente, arapa una oidik udara arte dintzat. E, itxasun izango zara beraz, hotxaiaren e, ama biuntan, em, zenolako zuzenekoa e, prestatu duzu? Hau da, epilogo bat, diskako kantuak e, eskainiko dituzu, aurreko lanari e, lotua adenez epilogo bat edo ziklo bat itxina izan baituzu ere, e, aurreko e, lanarekin e, gurutzatze bat egin duzu zuzenekoan? Bueno, ba, ontxe epilogoaren aurkeztenarekin ari garinez, e, o, bueno, piskatgu horri lotuta e, e, gaudenez. E, e, konzertuaren azieran epilogoak hotzen dugu, horrela, xe, diskoan e, dagoen orden e, berean, eta gero e, lotzen dugu epiloaren azierarekin dela zure aurrekari penalak eko lehengo abestia amutxe nire izan urtua eta gero hortik aurrea egiten ba, dugu ba, ba, ba, repertorio bat, ba, bueno, abesti zaharragoetan barna eta ez bakarri zure aurrekari penalako ezi, bure bueno, abesti etan barna, hori da pizkabate konzertuaren planteamentua ontsi egin eta, bueno, azuean epilogoak jotzera ze, bueno, ba Inkuztetan da orientzuten nahi dela e, orain, da, bueno, nidit beti gusak nahi aurkezpenak e, diskoa bere hortan jotzeak inkuztetan dula xarma bat, eta hola da ontseko e, gure konzertua. Itxasun berazikusiko zaitu guta, esan duzuna ere azkainan izango zara? Bai, azkainan izango geha, korrikaren e, itzaki berrean, martxoan, baino ez dakiton e, buru ze, da, beraz izango da horren, Horren berri, bai, kuretzat ederra da e, beti, iparraldera, joatea. De askotan ari batzen, nahi gotan, e, dara, ta, dale, da ibain egun xxoetan iristen dara, eta bai, bai, bai, badai, bai, lagotzak e, erratzak. Inanda, bueno, kaso konten gaina adibidez batxeketari e, bueno, da, ba, susten gormateko, laguntzeko operadugu, e, pilogoa jatzeak e, gainera, eta eta oso duzak alde. Publiko fider bat bat iparraldean ere? Bai, bai, nik uste eh, bai, bai, bai tizango nuke. Eh. Bai, bai, bai dela publiko bat eh, eh, e, iparraldean jute ganean, bai, bai, bai, bai da publiko bat, bai. Bai, bai, bai, bai, ogei urtean, ez da, ez ez da, ez, igual, eh, publiko desberdinia ere izan da baino, Baino, bai, Jantz, di, jende, torta, da, zara, bai, bai, interes handuk baiet. Ja, hasatzen digu proposamenak eta horrela kogen dira, gainera ere tortza kontzertu para eta. Bai, bai. Bausungian ari, e, guzti honekin geratzen gara, eskertsu zaitu telefonoa hartu izena. Bai, esuri, bi esker. Lanariren epilogo bat lana dugu izpide gaurkoan eta gogoratu beraz itsasuko sanoki gelen zuzenean antzunal izango duzuela EHZak eta guskik antolaturiko askaria zuzenean izeneko ekimenaren baitan hainbat itsordu ere proposatuak dira txaldeko lauetatik goiti horien artean Afrika dantzataiaerra eta ikusgarria liburutegi alternatiboa edo eta aurren sokoan tailerrak eta jakizue basartzeak 6 eurotan direla 12 etik gorako entzat. Ba, hontan, burratuko dugu gaurkoan gure emankizuna eta neraldetik, ba, besterik ez, biharrat esaten dizu, izan ongi aio. Oroi mena noiz bai joango da Oiarrak iragarri duen goi nonetan zeinean atxabetetzea ere miraria baita miraria baita lagun arterik ezgoi zonetan gauaren orsteko ondar barreiatuak armairoa purtua loak erretzen du barima ez dago historiori kontatzeko Zaldiak izutu taigarrotzen birenia Mendi behitzera Zuzendo azela Ta ez duzu hori jarraitzeko euren bidia Itxoin goduzu, itxoin goduzu Itxoin goduzu Geldi, geldiri, itxoin goduzu Goizago ere noiz bain Gatu con de la con, ste la co eterna la. <totipa> Hoyar a rua tira riduen desorduko horizonta, likach, estan irdinga chua sentizentzea. Cofeti gustiar engaña mi Eta batzutan danzari, gonfeti buztiaren gainian Eta zapatan puntarekin alboratzen dituzu Atzoko zerra aldua, zeinak diren gaztatuak, abestien barriak hau txerratze eta portuale jortik behitzen dizut eta ez zau deialak guagian goizen barri onta joi ditxie zara Down noise my you are on the line Oh lanun arte kez gaureno ste tua U uh, me taestu zu gogori y arrezeko eune mi dia I'm trying all so I'm trying all so go save it bai la cor Oh, oh, oh. Taler de gachu, oh, etaler konfeti gachu, cofetivos día de engañía. Sanzana y sea la zapata tan punta que Zatuak abesti helbarriak lehiotik behitzen dizut Eta ez zanude jana gauak jantzatu goizel barri hontan Txoribitsiek zaramatzate egan Txoribitsiek